El-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Osallatu wassalamu ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhuro dhe falendrojm, dhe te prezentin ditë te falë kërkojm, lavdota te bekime te Allahut qoftë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i familjes, i shokut, dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Te dhëro nazar na takimet e kaluara kemë folur edhe për një betejë nga betejat e rëndësishme që i ka zhvilluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për betejën e Hayberit. Ne kemi përmendur rëndësinë e kësaj betaje, si është zhvilluar dhe si ka qenë epilogu përfundimtar i saj. Kemë thënë se Hayberi ka qenë një qytet i cili është përbërë nga shumë kështella dhe nuk ka qene letë më në mëhonë beteja përshkak se është bërë në kështjela dhe fortifikimin e atë kohë, mërën e kështjela dhe ka qene problematik dhe përtimit dhe atje. Mirë po, dhejështë i Zotin Manuar që sahabët në krye me pejgamberin Alehi Sallatua Sallam të dhe përtojnë dhe të arrinë që të hapë në të kështjela dot kurën suksese fituar në këtë betejë. Këto betejë konsiderohen të ndërlazo në betejat e rëndësishme që hapën një rrugë të re për pejgamberin e reqi sallallahu alajhi. Andaj i kanë kushtuar vëmendje kësaj betejë duke e trajtuar dietarët nga kënde të ndryshme duke nxjerrë dobi dhe porosit shumë të që përfituan nga kjo betejë në duha të përmendu në ditësa pëtynë që mund të nadu në neve dhe të në jenë të rëndësishme. Të i përmendu atje se përjësfijëve kryesore të kësoj beteje ka qenë se Kajberi ishte shëndruan një qendër të kurstave dhe komploteve të vazhdushme këndër Muhammedit sërëllaku a.s. Fisi ben në dhirë i cili u dëbuan nga medinja si pasur e trathive dhe kurthëve të vazhdojshme, rralisht vazhdojme të njëti në vazh, vazhdojme të njëti në mentalitet edhe në Kajbërth. Dhe pikrish këta ishna ta të cilët, si kurse kemë përmendur, edhe kishnë organizuar aliancen në beten e Ahzabit kënër Muhammedit sërëllahu aleyhi o sëndëm. Dhe pas marveshës e hudejbjes, tashme peygamberin aleyhi sërëllatu o sëllamë, i pa duart më të lira për të marr më ta. Për shkak të tashmë koreksit nuk kishin ne kombinim. Ata ishin të eliminuar përmes marrveshjes. Dhe këtu është më rëndësishme kuptu te dorëse betejë e Khayberit, as betejë e parë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të thonë e ndërmerr pa ushtrim ordre i përjet. Onjithë ta betejë deri para Khayberit kanë qenë Mbrojtia e drejtë për drejtë është sulmuar në Medinë, dashnë Mbrojt. Kjo ka qenë Bedri, kjo ka qenë Uhude, kjo ka qenë lufta e Hendekut e kësaj mbrëm. Xheroda pas futi bie pas marrën Uhude bie ndryshon situatën. Ndryshon edhe çasën e asaj luftës. Tashmë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam themi, merr një hap sulmues. Edhe pse në esencë edhe kjo është mbrojtje. Domthon se pejgamberi më shumë i ka vënë për shkak se ai sulmonte vardhimin e pejgamberin alaihi salatu wasallam. Tobi ajo që thuhet më vonë është dorëzuar rreziku i madh që paraqet për për njerëzit përgjithë, po për besimtarët më çanti, rreziku që paraqet do të thotë uh, burimi i vazhdueshëm i intrigave dhe i shpifjeve dhe i kurtheve dhe i tradhtive të, të ndryshme e cë duhet në forma të durshme, merr nga mundësive dhe rrethonave, gjithë mbesëmtarët janë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm me këto burime. Domethënë, dallon armiqësia si e dikujt si pasojë e mospajtimit në besim me ty. Dallon armiqësia e dikujt si pasojë e mospajtimit në mendim të caktuar, kundërtari që është në këtë drejtim. Mirpo dallon kur kjo armitësi dhe kjo këndërshtim kalan tashmëna fazën e kurtheve, në fazën e, e, e, e trathive, e, e, e, e fazën e, e, e mashtrime të nërështë për të dëmtu nga gjithë anët, e ta është dëllan. Në nëjë edhe përrejës sa dëllan kjo, dëllaj edhe qasja përgjami në të nejështër ato sanë. Që ka një përgjami në thonë si i përgjigjaj gjithë situate konform në më honë rëziku dhe konform rë Kora ishtë ishin largë, nuk i sullimante. Ata e kondërfoni pejga mërësëm, flesin keqë për ta. Mirë po, përderëse ishin largë, dhe nuk parësin rëzikë, nuk ndërmerte, domonë, iniciative kondërtynë. Mirë po, kora ta ja, e sullimalin, mbruhi. Tërse ra dhe këta, bënin problemet vartushme, pejga mërësëm mori iniciativë, që ti sullimante. Nëndërmerte hapa, dhe strategji, dhe veprime gjithmonë konform situatës. I përgjigjë situatës ashtu si e kërkoni. Kjo është më rëndësishme. Çmë ditm çdo situatë si reagim. Nga një reagim mund të jetë i heshtur, nga një reagim mund të jetë në këtë formë, në një natform, anë shikoni reagimi pegjandës është i lëshshëm nëse i njëjtë. Nga një mbrohej, nga një sulmonta, nga një heshtë, nga një fliste, eksumoron. Dhe jo çdo situatë, jo çdo çdo çdo problem do të thotë kërkon të njëjtë reagim. Kjo është më rëndësishme kuptoj dyta që marrëm pe sajta, dh asht, uh, i kësaj të në rëzër është guzimi i sahabëve dhe tërmni e atyne radiallahu ta'ala alham edhin i se ata në këtë betej ishë nishtë në më të vërdit me shumë dëshirë dhe ishë nishtë në këtë betej me moral të jetë lartë sa që këndonë në rrugës dhe përmenë në lanë madhjë edhe me Zotë ngritur, diri sa, o uli zërin, pejgamberi, sërëllahu aleyhi wasallam. Dhe, për shkacheve të kësaj është, se, marvesh e udejbjes, me dëvërtit, fillaj me i dhanë furitë dhe vetëm. Zotë ju kështë i përmtuar sahabëve, se përve që marvesh e udejbjes ishte një fitore madhe, ju përmtuje edhe njëtash, që kështë e kemi cikë, ju premtoi rënë asur stat edhe një çlirim të madh që pastaj ju komentua i, i Dhe në kët, në kët, e, Khajber, se çlirimi i Khyberit. Megjithashtu në këtë në këtë ë përbërtie të ushtrisë që tashmë ishte nisur për Khyber, sigurisht që më sik nuk kishte faktor destruktiv destabilizues të munafikave. Dhe kujto që subhanallahu nuk janë ata tetë situatë, tetë ambient është prezenca e njerve të qi duhet edhe ambientin, prish disponimin apo uh, ul ul moralin e njerëzve dhe mos prezenca e tyre zakonisht sjell këtë kundërtë. Është edhe edhe edhe, edhe në përditshmëri, çdo praktik që do të më bëjë njëri, mirë me me me bëj me njerëz të mirë. Në kanë ka njerëz caktuar që domon nuk kanë rol tetë përse më të dekuraju. Nuk kanë rol tetë përse domethën me me me me të çbraps si pasojë e gjelozisë si e kanë si pasojë e zili si pasojë shumë arsyeve të tjera. Prandaj duhet me qetë dhe i sigurt pacientit me kë po konsultohet. Ku ia ja prezanton për shembull një ide, me kë po bashkunan punkt caktuar. Nga se mund të jesh shumë ambicioz, mund të jesh me shumë vullnet, mund të të jesh shumë e mirë, mirë po mund të ke shoshmuesin e gabuar që pastaj on zgjenjen që pastaj ta ul vullnetin, do të përmbysë qëllimin. Nga një qëllim fizik mund të ketë një qëllim pastaj të krejtë tjetër, aso. dhe përdejtë të so, hajberi kërkan të më të vërtet një, një, një ushtri të pasë të të këlluar nga se ishte një, një ullëthëtimi rënëcishëm, pejgamberi sështëm so, i përjashtu e të jetër. Dhe shikone me që farë mjeshtrija u përjashtu e të jetër. Pejgamberi sështëm so, shumë ishtë i kuidesëm. Dhe këpër dobive që i marim këto është, kuidesi e ti për më shkaktu për qarje mërën e shëqnisë Qëllimi është të masmor monafikat në Hajber. Ku është qëllimi? Mirë, po tash peqamë s'më thon. Ti mos fajde, ti mos fajde me armë, do zbrurosh armët e monafikëve. Me u zbrur armët e monafikëve, do shkaktoj rremuj shoshni. Nëse peqamë s'më vë ku çaktë armët dinë njerëzve, pos qofës, ç'i kishte më me shpatullë këto armë. Kaqëta njerëz që ishin monafika të të të do të thonë ta jitu, në në në në në duftu si, kta kishin familje, kta kishin fest, kta kishin domon rraf kishin të ofrom dhe nëse nëse do zbuluheshin, atësh do rrezik do do do të kanosë rreziku që bash do bëhet pozonimet e caktuara, gjithkusmë mbrojtja të vetën dhe e gajshme të jetë një përqore hyrësh është mjaft. E si më vao? dente pejgamberit sallallahu alajhi se uh, si kishte mundsi me i përjashtuar nga kombinimi me vet dëshirën e tyre. Fa në Khaybar do të kat përfitim nga gjeta që ftojmë atje vetëm ata që kanë qenë Hudejbi. Të tjerët që nuk kanë qenë Hudejbi nëse vinën në Khaybar do ta kishin përblimin e pjesëmarrjes në luftë por y jo, ndonjëherë përvitëm të caktohet tek kësaj buta. Nuk ka për ta përshëmën as uh, tok, as pasurinë që, si e shkëdëçojshë, nuk an fituat sipasoj çlirime të Hajberit. Dhe kështë pika do të hynë, se ata vinin në pejgamëson, më vonë vesh për përfituar, për të marrë nga plaçka e luftës. Am. Andaj shikoni si idente pejgamëson pika të dopat njerëzve. Edentë se ky nëse vjen, vjen për këtë punë. E po mirë, na përshëm këtë element dhe i vetë largot. Mjeshtria ti përte, sëmhala, pe i ga mersën dhe arti ti me komuniku me njerës. Përmarësisht nivellive, përmarësisht kategorive, përmarësisht klasët të, të njëse e kështu në më ratë. Ndaj ka e ndi kush, për shambull, për me... Në, shta, në të kuptim, me eliminu diken nga ndo një punë, shkën drejt, dhe shkakëtër në pasaj rrujimat madhe. Me gjenë i shumë me që me di se si me e pru, si si me us A njerë ku dhe me ragu me ditë, se ragim me qenë, për shambull, për me erënu një dilimë, ju jo me erënu një një njëri. E kështu me ratë, thëmë. Për dajë edhe, kër ndodhë të gabimit saktuar, për shambull, për shambull, për shambull, e qka puna i diso njerëzve? Kur së të me emën, te e tjetërën? A dajë, emënët rrallë për mërënë ato. Sot njerës për punë, ndvukle për mër që gabimet eliminohen. Po, më nënçesë që problemet shkruat. Nuk kam rënsi personin më rrezuam. Në personin, do të thashë është gabim, është një gafë e ti, përmirësohet. Mi po kurti me emën e personalizant projetet, ai do të ketë admision me ty, edhe nëse nëse nezi më nënse ti, do të mbetë admisible. Ai s'ka pak personalizim. S'ka pak domthonë, eh, ndoshta përmet emrave. Çohet për gjithë smaf, më mirë është kjo që ka në kuram, sa ka pas kundështarë pejgamberme, sa ka pas? Me dhjetre, me cindre, me mire, ka pas ati që ka më vra, pejgamber, a ja u din të emnin, përshembl, a? a pat të atim të të cëtë, përshembl, u talëshin menuhin, alejsham. a ka pas? Allah përmën që janë talë, a ja u din në emnet atyne? Jo, që a më rënsinja me ati të emnet, kush u talë menuhin në emne? Në dhemi se ka pas njerë që janë tollë me në, në ke mërëndësime kupturë, që ka pas njerë që janë tollë me pejganbërë, a nëse dikushtë tollët me ty kuptejë në nërmballë që është dhe zakonëshme. Në përësia mërëndësi, ju emni. Pasëta gjithashtë në historië ka shumë, të atri që nuk e dhemi në në, për shambullë, për për për për për për për për për nën për personë, Allah për më për Kan më që e vra, në kanë qenë një grupë kriminel, në që është një. Ata e kanë vro, në mëhon, deve. Ata ka më komplot me vro Salihu në në njësa. Në ka se o di mëmërë? Në më, ka di mëmërë? Ekshtu me lapërë. Edhe nga kërështë e mejkës. Sa ka pas kundeshtar? I di mëmërët e disa pëtune, të edhjën e bugjehet, lebolejbën, tre, katërë, se kanë qenë ku ka e, e, e, e, e se si, si e, edhe, në gjari ashtë e vëndshme, edhe kanë q Më po kurone sot për ta, për një, për për për më shpënjë e bulevin e përman. A përman ata bujëhlin kuran? Maun jo, përman, a përmanë si probleme, po probleme. Përman? Andaj pe kegas nokmir me ana. Nokmir me 9, vir me problemen. Dhe kjo është shumë rëndësishme të, të ndërnozë. Mos më e personalizuar me dikën. Mos më mos më e, e shkëdu konfliktin në çështje ë personale. Një po, në gjithë mund, kondështimi dhe problemi me diken me qenë, mi bazë në gabimit, kuptimit cektuar, të devjuar e kështë më ratë. Problemi me jem me këtë është përshka kësaj, e ndërën këtë, u në këtë s'ka përrem fara. Mi përsa po, probleme, më spajtime, madhje dhe mes muslimanëve, janë shumë të personalizuara. Nuk kanë kuptim fëtarë fara, si kurse kemi cekë. Apo, s'ka arësujë apsolutisht që të dirin këtë një pas taj këtu e in ndërvyn i in nati, apo ndërvyn me një madhësia, e ndërvyn shumë vezet tira cilat, pas taj edhe e devjojnë komplet edhe arsujnë e këti mësëpajtimet. Andaj pejënë të në mirë me emë, i përështënë të nga, nëhonë, nga kombinimi, në mirë shumë të me anë qëtë. Edhe arritëj suksesi, mirë për edhe ruhej që qëqërija. Prej, do bive që nëzirim këtu është edhe, do m krozo çica si guximi i sahabeve, vljera sahabeve radiallahu taala anhum, ndërsa tim dhëna e Aliut radiallahu taala anhum. Dashëm pejgamberin në këtë betejë të çfartha, do t'i jap flamurin një njeriu, i cili e don Allahun dhe pejgamberin, atë para kësaj atë e don Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam. Është një dëshmi e tillë e drejtë përtej nga pejgamberi, sa është me vërtetë, një dëshmi e madhe dhe dëshmi e rrallës, nuk është kjo dëshmi e vetme që tregon për vlerën e Aliot radiallahu ta'ala anu, mi për vlerën mëndrët e madhe që rranisht e kanë dëshurë dhe sahabët e tjerë, mi poja që këtë i adha drejt për detë pegamerës kujt, në kujtë, Aliot radiallahu ta'ala anu. Dhe gjërështu të vlerë sahabë dhe sahabët e tjerë, për në këtë rast të kemi, atë sikur se kemi të cekë, person që ka artë të pegamerën, që se është në beteni në kajverit, nërbashkanë gjitë, dhe Dhe, nga, nga, nga, nga pjesëmarja në betej dhe ka refuzur plashkën e luftës. E ka refuzur plashkën e luftës. Konë një rësura, unë s'ko marrë të ti për këtë porënë. E konë për s'ka jartë. Konë pra, një marrën në lokë një shtizë edhe në shkun gjenët që të nga ka primtuatë. E pasaj është ndesë betej e për sëri dhe e ka në gjetë të vrarë pikër të ashto si kurse e ka dëshurë vdekin apëton dhe i ka thonë pegamë që nuk e qenë i sinqep dhe i vërtet dhe Allahu Gjallole ka vërtetu vërtësit të ndër që është që ke lype, e ke gjitha Kësi i përra nuk i di e, e tamri ama ka me shambulli ka me të mësimi për këtë amë a ne ka shumë ka ashat të pegamërët a disonë që ka në në mësimet mëla e që nështë e për shumë për neve e eme e të shumë janë të panjurë, për njohën për dryve që në marun këto edhe t janë të shumë ta, por mërkullia kërësure t'i është Korani. Eja, kanë betë, dhe është derin këja metë. Në nejë, mërkullit e pejgamberme, dhe më thonë, t'kaluar, kanë qenë dëshmi se Allah i ka dërguar. Mirë po, kanë shku. Nuk kanë betë mërkullia asë në pejgamberi. Nuk kanë betë dhe onë, ka që mrekulli për Muson e Alsan, kërë kanë zirë dorën, ka shumërit. Ska, nuk ka është e mrekulli, nuk gjindë në të kërkune. Shkopi ti që ka godit me te, nëmëhon, da e shëndru në, në gjarëpër, me te ka godit detin, është nda në 12 rrugë e kështë mëratë, së është e i shka po. Së eksistan, ka shku, ome. e shumë, e shumë mrekulli. Edhe shumë mrekulli që i ka pasë për e ka shku Kur'an e. Shikaj, në këbeten e Kajberit, a liur, rrdi li lau talen, a në kanë të pej, syve, si kërse kemi prane. Dhe pegamerësëm, një fërkim të syve ti, ka shru, përthojë se nuk ka pas asgjë. Kjo mrekulli. Dhe gjithashtu, pegamerësëm, u informua, se dele e është e helmuar. Si kërse kemi përmanohë. Dhe kjo mrekulli. Mirë për gjitha këtu mrekulli, dëshmojnë, se pejgaonu ka qenë në lidhje me Zotin, a e ka mësuon, a e ka shpallon, mirë po mrekullia më ma e madhe, që gjithë kemi qasin të është, Kuranën. Dhe të në rrëzët, po të kishtë mundësi dikosh me e pa shkopën e Musaut, alihisat, shkopën e Musaut, është fillen vërënje. Kosh do me shkua tje, për shambull, është atrakcion turistikë këtë i këtë i këtë i këtë i këtë, qi mund si me marr atë Shkop edhe për shembull ë me preq dietën dhe më për shembull kushtimisht apo soks me pagu njerëz e soks me shku atje apo me pa po me kulli e me pa po atë Shkop me shku njerëz a sigurt është Shkop kurrja do ne kuptojm çka të më sonaj e Shkop ka kry punë në koc caktuar për më dëshmuar për njerëz që ka qenë pejgamber dhe ka marr fund apo Po megjithat do të isha fraksion i madh e pas shqop, me prek atë shqop, me pas shqop. Një film i paguar që them. Dhe secili që shohulla, nuk është një një demokron. Njëse ka me atë ambicie, sepse Kurani është mrekullia më e madhe e vitit të gjithë në jetë. As shkopi Musaht, as domthon Devja Salihut, as as librat e Pegament, por nuk kanë mrekullisë sikur është Kurani. E kjo është deri më atë që Allah na ka mësuar. Kur e kap koronën dorë, di se kjo është mrekullia më e madhe. Hyn ora që ka zbritën tokën, doni herë që ka ardhur dikujt, e pandryshueshme. Mundsi e madhe në postë qosente me lëzë, me, me përfituar për prej tij, me prek, me pas eks më radh. Dhe atë për tym në koronën kur të merr koronën, apo si kjo mrekulli, atë çon më në postë kuran dorë e adhe që ka të mënë me më pasë mundësi me elezoni i Kurënë e adhe që ka të mënë pasë mundësi edhe me kuptu pas taj e me ndërgju komejnën e di e kështë mënërratë ndaj gjithë mundë të ndërëzët, gjithë mundë duhet që ta ushtë qejmë zamën tonë me madhërëm dhe i Kurënërën, gjithë mundë ju jo me, me leju që qasën e Kurënët tjetë një qasën mekanike, eftaftë e kapë, e ledzanë, e lenë, jo, ja, jo ja. pregatit e vetën gjithë mund, Atë çoveri ku lësh kap. Peqamersoni ka tregu Allahu për devën e peqamersoni përshëmull ka ka ka prektur ushim dhe është shtu ushim e ka shumë rëkulli. Sa është këtu interesant, shumë interesant. E po kron haramë të sa. Nië rishkapuën sot përshëmull, ne po ne po teshën që e ka vesh peqamersoni, sot duket të sa. Ne po sa është teshën, kthehet kujtimi subhanallahu. Oh këtë ka vesh peqamersoni. Kjo është aty emacionuos, kief, apo politish. Tekun çkartë atij. Po artesh pe tiesa, ka diçka të veçantë atij. Na von për Shipën. Mi po kërkon Kur'anin, sa është për Shipën. Kët Kur'an e kalëzu pe pengëmbëresa San Pallona, një itacion që ti lëzon, njëti kalëzuaj. Para kësaj i ka thon Xhibril Sofjan, një itat që do të çitë lëzon çat fatja që ti lëzon Xhibril e kalëzuaj. E mbi gjitha para kësaj, Allahu xhellahu wala këtë fjalë ka thënë. Atë i famshëm dëshior që fjalë që ka thon Zoti i Gjallëta, pa ndryshueshmë, pa prekura, do ka origjinal. Tamam, tamam, çfarësh, kuim bashkoj. Ti që mundi me Zot. Ku është ndina e kënarisë e, e, e mirënjohë dhe loja e lavona, on knasist, pritetimit kërcëm pa përsëritur, si që begatia më, më që ki është, e madhe që kin dorë është fjalë Allahut lavona. Merkullia më e madhe ta ka mundsua Allahu me lezu fjalën atij kështu që ka dhënë pegamere, s'do Allahs, nuk ka lëzu Kur'an, nuk ka lëzu Kur'an ditë pas ditë. Nuk është fal me sure të tjera pas me qetu, qetot që, që po këndojmë na. Ky Kë Kur'an, andaj tani do të shohim këta prakut në Ramazan ta usiem vetëm këtu me dëshirën e Koranit. Me madhërinë e Koranit, me juën e Koranit, që sapo kur të kapo në Ramazan timi të para përgatitur, nënponjë ço si tjetra të, të, të Koranit do që në dikëm teknit të një më nërëjshë. Dhe pejdobive, të mund të fundi që do një përmanë të ndërruzë është të shumë të dhe shumë dobi të dobit e hajberit, një pa të disa për të t'yne. Pëjgamberit së asëmë shkaj në hajbera, po. Dhe thamë pëse shkaj? Shkaj për me embyrë një borem të intrigave, të kurtheve, të planëve destruktive të rëzikshme që thurë është në vazhdimesh këndër pëjgamberit Në gjithashtut, Kajberi ishte pëngjes që i dirguari Alehi sratuosam të bashkën të fisë të arabe. Pëngënja ta. Me, me, me kurta dhe dhe aliansët e tyre të, të dëmëshma. Shkej për këtë arsvijë. Në gjithasht, nuk e haroj prioritetile të. Nuk e haroj atë që është më e rëndësishmja. Dhe... Kër e përzodhi Alion, radiallahu ta'alën që të shkën të të kështila me flamorë, qëfar tha? E mësoj që me i thyrë një Islam. Fëllë një mështë për nëzhe Islamën. Firë një Islam, edhe pësa të janë, edhe pësa të janë armishtë që kanë prunjë natë e ditë me Evra pegamberin Ari Hissaratusën. Sikurësve se ka nuk është armishtësia e thjeshtë kjo. Mundë që të këndështëm me ndimin, fetët e të qka është kjo. Të në botë eskalon kundërtimi deri në kët nivel të armicisë vetëme evro, kjo është kulmi i armicisë. Megjithatë, pengimet janë prap 200 km. Shikoj, prap i tha aliut, thirrni shtamas por. Është udhëzon. Madje e motivoi aliut që ta bën kët më shumë çaf. Apo, tha nga se nëse Allahu udhëzon, përmes të një njëjeri, kjo është më mirë për ty se të kesh deri vet kuqe, nat ku i është pasuri më atë pasu vet kuqe. Ma mirë se me të apë këtë dunjanë është të përkët. Kështë e prejtësit për e kamësëm, ozimi njerëzëve. Këthimi të kalau gjëllëvërën. Haran të vetë në ti, haran të problemet, haran të gjithë të ato padrësit që janë shkaktu kur bëja fjallë për ozim njerëzëve. Sko gale. A ozonë, këtë i herrojmë në ato. A është mundësia me ju full njerëzë për ozimë, sko gale. Ndaj të ndërë Kurë që ka full keq, kurë që nështa ka tentu dhe me dëmtu, për jepët mundësia, jepët mundësia që me i full për fejë, ose përmestime përqunë mesaj të mirë, shudze e rrasë, s'ka gale kështë nështë, s'ka gale që ka gale, nga se gjithë mundësit besimtar duhet me, me e përdojë, për qatë me e mundësu njerë dhe me mësu fejë në lagjën të varën. A këtë ka gjithmonë prioritet pejëmerëson. Eosi jo kurse ndodhet por shapo ço të teknier me kum prioritet vetjat e ia. Inati i ti apo ti të pendjes për mund të komperfeut. Fiolci nuk funksionon për të me kum pengesë. Zëdhumu që ka boti kush me kum pengesë, zbot me kum pengesë. Është sa për të lëndit e gjykimet, jo ndonjot. Është sa për të lëndë jo me fljam. Kurrë që të kabo pa ndërsie rujo për kianat. Në ndjenja hap mundsi për komunikim. Ndë një hapë mëtë si përëmësunë njështë fërë nëzunë tjëllëvala Nga si kërës e këthonë imam Ahmed i Rahimulladhe Dhe me këdu me përfunduhë se është me dojë fjallë e madhe që e këthonë imam Ahmed i Rahimulladhe E kam pëjtë A jake falë O me munit Me munit ka që qënë halife Kër është këstëhetu mizërështë Jo njërzështë Padrejsishtë Imam Ahmed i Rahimulladhe Ahmed i bin Hameli ka qënë djet Për mëndim të caktumë, nuk ka menuh njësikur se halifja. Ka pas me në në njëshën, në qështë të caktuar, e ka bërgosë, e ka në grejë zvartë për tokë, e ka nënqmu, e ka nërrahë, e ka të më aja, dhe ka vdik me mune, mas nikoj ka anë përshëtë të otesimi, dhe e ka liru i ma më hitin, e ka liru ka anë të, të zvartë me këmë bërgë, e ka nëshua. E imam Hameda, ja ka thut Imam Ahmed Rahimullah ajakë faul mëunët. Çfarë ka thonë Imam Ahmed Rahimullah? Ka thonë nuk më bën nder mua që po shkak më dikush mund të djeg xhenem. Nuk e son kuin puna. Mund kuin punë që dikush për shkak më më shkon xhenet. Çi kjo më bën nder mua. O po shkak më dikush më shkon xhenem, nuk e son kuin puna. Kjo është më dështia e vërtetë. Dhe sikurse është përmendur për Imam Ahmed Rahimullah don nga nga të rrohurat e shumta subhalla i kanë me pasojat në shpinë. Është no, shkaktuar një një një pjesë të vazhdimisht problem. Dhe është krijuar një zonë një mish i ka bu ko, pa, pa mjetë, pa non, një të vdekur, që nika bó problem, është dorë atë pjesë më e largu dhe përonat ku pa pamjet e pa anastazion, do të përzgjollim ata kuptni pjesë të mërka si në vëmë. Dhe fmije që e printë këtë pjesë Ndërsa imam ha një që faqë në të thë, o, së do të falja me munit. Asë këtë situatë hajtë kërri qetët, të kalon të kalonë dhimë të njëri qecot, ama kër dhimë të ashtë në kullë, e ja dhe di kër së të ka po, me dhe, o, Allah, falja, Allah, kjo më të fije madhe. Kjo është njëri me e te kalu vëzitin komplet, s'ka o të bëj me mu kërgjë kjo. Nësë Allah ati a falë, e përshka kësa ati a falë fal, më falë mu, unë Po njerëzun këso, këtë, këtë punë jam e krijuar. Apo këtu më bosseve, këtu më bo gazeve, këtu më bo, bo hakmorë. Sa ka bola duan për këtë punë ova. Andaj dëshira për mburrë një njerëz me çin gjithmonë flak zemrën tonë zonë. Ç'ka më nacion? Dëshira për njerëz me ofalin, Allahu njerëzën e krijuar apo. Jo Allah më dënu, jo Allah më hakmorë. S'do më kon këtu, ç'limi un për parë, parë, për sura absolutisht. As do më konçi në fora këtu apo. Në sallahu i dënon një rrap të ati, ai edin çabun ata. Ne duhet të përpiq kemi frymë të fundit, ç'sot kemi mundsi me shpëtu viktima që i kamosh vetona. Mosmeliu kur do kufta. Me shpëtu një domë. Mirpo kjo bëhet nëse njeriu është i sinqert. Kjo bën se njeriu e tekalon vetën. Po nuk ka jote, nuk ka akmor, nuk ka. Po është i madh, është është shpirt në kod madh, zëmër në kod madh, që nuk është e lehtë. Mirpo është e mundshme. Ne kemi shambë pe gambirën ton gjithsesi. Aleh, po rada një asnjë të të, të mdhëaftë. Andaj pe gambasan nuk shkemi mdhaft, do si si, ja, të mos i ka kështu. E vësh mosi, ja, kon absolutisht ta thënë nis tam, e ta mbris tam. Nëse pranojnë, çaj vjen kë. Kreç që ka na kan bune harrojm. A diç çaj ka bune. I harrojm kë punë. Nëse refuzojnë, na në duhet sherrë më larguop. Për shkak të sherrit. Jo për shkak të hakmorës. Mëlloj kjo mësimi madhërshobën. Dhe si kërse va ka për men, Përgambiri së sëllëm, dohon, i ka tërgjtu armeshtet ti, kundeshtarët ti, në atë nivel, sa që në ka sëfidu neve, që me atë nivel me tërgjtu në njëndetit në përnë. Që i ka tërgjtu armeshtet ti, kundeshtarët ti, ajka tërgjushtarët, në atë njështë, sa që sotër të sëfidë për neve, Më ato janë muslimanë, njëri tjetrin kur bëhet që ndoshta për mendime të ndryshme ose çështje të caktuara që nuk mundë me mo pajtohen ata. Dreçia më rëndsi, mirësia, mëshira janë bazat, baza që meshtota duhet të formojnë to. Kto është dobi të do të thotë që dalin nga betejat e Ameritës shumë të tjera, pse Allahu që lëvërat që Allahu do vërtet nëpër zemrat tona me ne autenticitet. Allahu nëse Allahu ta bën të mdhaj që e kimë të kaluar veten tonë dhe arrim që nga me u sakrifiku qështë dhe qoftë të për që njerëz me e darë së Allah në gjëlleware njerëz më kryu të kdo të gjëlleware në së Allah në gjëlleware që Allah u të barë me uafal njerëzë me uzu njerëzët e aje din përsta që ka bënë matat që nuk e dëshirin falën nuk e kërkun e temë Allah në e falë më kada tona dhe i në takim në arshën Zohë të gjëllu të shkëllion sallam ala muhamad ala ali